Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Terima kasih uh, Saudara moderator Dan uh, Terima kasih kepada semua sidang penonton Yang ada uh, Daripada semua channel lah. uh, Kita ada beberapa channel di sini Buat bicara live ada Kita ada pro media Kita ada suara sunnah uh, So kita ada pergi JKN ni ya. Dan pendidikan diri boleh. Terima kasih kepada semua penonton. Uh, ya yeah, uh, Bunuh diri ini adalah merupakan satu uh, tajuk yang hari ini ataupun bukan hari ini sajalah. Sudah so banyak tahun sejak dulu dia menjadi tajuk di peringkat dunia inilah. WHO punya report. Uh, 700 ribu lah saya baca dalam WHO punya web tu setahun orang oh, manusia yang bunuh diri ya eh? bunuh diri. So bunuh diri ni bukan satu cerita dua tiga orang terpencil ini cerita banyak. Hampir sampai uh, dah hampir lagi ribu jadi sejuta sejutalah manusia bunuh diri eh. Hmm itu satu tahun. Uh, kita COVID pun ertinya um, uh, ambil masa untuk nak pergi pada jumlah yang seperti itu. Bunuh diri ni simplenya apa? simponya manusia bagi dia dia mati ya kan mengeluarkan yang ni dia tamatkan hidup dia uh, agama apa pandangan agama terhadap diri manusia mungkin kita kata diri ni diri aku tubuh kita tubuh aku tangan-tangan aku walaupun tangan kita tubuh kita ni eh, secara sandarannya kepada kita tetapi dia di sisi agama ia adalah kurniaan Allah yang menjadi hak Allah yang kita tak boleh musnahkan. Tanpa sebab. Hak orang pun kita tak boleh, yang kita pun kita tak boleh. Sebab itu satu agama larang untuk kita ambil apa-apa saja yang merosakkan diri kita. Kita tak kata aku kopi syokok bi ah, bukan mampu yang sakit, aku yang sakit tapi agama tak bagi. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campurkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Agama tak bagi, atau kalau kita ibadat sampai menyebabkan kita jatuh ke pincan, pening, agama tak bagi. Sebab tu Nabi saw. Bila tengok satu orang berpuasa sehingga dia pittam dia berpuasa. Nabi kata Laisa min al as-sawmu fi syafar. Bukankah pada sesuatu yang baik berpuasa semasa bermusafir? Uh, jadi ulama uh, hadis bincang tak boleh puasa ke masa musafir? bukan tak boleh puasa tapi kalau puasa sehingga jadi pitam macam orang tu maka tak boleh sebab tu agama benarkan walaupun ibadah disuruh bulan puasa tapi agama benarkan wa in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra jika kamu sakit kamu musafir kamu ganti pada hari-hari yang lain Pasal apa? Tuhan suruh puasa Tuhan kasihan dekat kita Padahal nak ibadat pada dia Nak ibadat pun dia tak suruh lah Sampai kita nak pita Mengganti hari lain Kalau sakit Sakit ganti hari lain Tak kata tak, Aku Tuhan Aku cipta kamu Sakit pun tubuh aku yang bagi Tapi Allah itu Dia sayang kepada kita Wala kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu Allah sayang kepada kamu Sebab itu di dalam agama ni Kalau kita duduk di tengah panas kita pergi berlindung Supaya kita tak kena panas Dapat pahala Kerana kita melindungi tubuh amanah Yang Allah bagi kepada kita Agama larang kita minum marak Pasal apa? Rosak otak kita Dia larang kita isap rokok Pasal apa? Rosak tubuh kita Kita tak isap Kita tak minum Kita dapat pahala Sebab Ini adalah amanah Allah SWT kepada kita Nabi tengok sahabat Sahabat Abu Darda. Salman beri rumah dia, dia dia tak mau tidur asyik nak semayang malam puasa tak mau buka kerana nak beribadat Salman baca kepada dia ungkapan yang diakui oleh Nabi SAW iaitu apa wa inna li nafsika wa inna li rabbika alayka haqqan wa, wa, wa Sesungguhnya so, bagi Tuhanmu ada hak dan bagi diri kamu, ada hak yang mesti kau tunaikan. Dan, dan bagi keluarga kamu, ada hak yang mesti kau tunaikan. Kan? Maka dengan itu, agama agama menganggap tubuh ini adalah amanah Allah SWT. Maka seseorang tak memusnahkannya. Tak pasal-pasal musnahkannya. Termasuk dalam dosa yang amat besar. Berugama sehingga maksudnya kita nak puasa sampai kita musnah diri pun tak dibenarkan. <coughs> Sebab itu ada di dalam sirah apabila amr bin As dihantar oleh Nabi SAW. alaihi wasallam satu pasukan kecil dan kemudian dia bersama dia berjunub. Kemudian dia menjadi imam. Dia dia tidak mandi, dia hanya bertayamum sedangkan yang sahabat lain Mereka menggunakan air. Air bukan tak ada. Dia dia betayamu, dia jadi imam. Jadi sahabat tak puas hati. Mereka komplain kepada Nabi SAW bila balik, mereka cerita mereka mengadu apa yang dibawa yang apa yang dibawa oleh Amr bin Anas. Nabi tanya Amr, apa sebab macam tu? Dia kata bahawasanya air terlalu sejuk. Aku bimbang kalau sekiranya aku ambil air ni, guna air nanti aku jatuh sakit dan aku teringat Allah subhanahu wa ta'ala sebut wala taqtulu anfusakum indallahaka nabikum rahima jangan kamu bunuh diri kamu Allah sayang kat kamu ha? sebab itu maka kita Nabi dengar begitu ha? fadahikan Nabi SAW Nabi gelak pada dia maksudnya benar apa yang disangka itu maka dengan itu agama larang kita bunuh diri agama suruh tahu bahawasanya uh, diri kita ini adalah amanah Allah kita tak boleh naik daripada bangunan yang tinggi kita terjun kita kata musnah habislah tubuh aku tak boleh ini adalah amanah Allah kepada kita itu satu yang kedua lah saya nak sebut sikit dah soalan ini. pas siapa manusia nak bunuh diri kan? kalau manusia itu mati kerana kerja yang besar dia mati disebabkan kerana pergi cari rezeki di laut untuk keluarga dia bukan nak bunuh diri tapi nak cari rezeki Allah bagi pahala pada dia mati kerana nak mempertahankan agama Allah bagi pahala pada dia ni tiba-tiba dia mematikan diri dia biasanya sebabnya apa? sebabnya biasanya manusia buat hal itu pertama kemungkinan Kes yang kecil dia nak menyelamatkan hal yang tertentu mungkin sebagai spy bermakna disiplin mereka ataupun seperti apa kami kaji di dalam jepun bermakna dia bunuh diri dia untuk negara dia ha, itu pun ada sisi perbincangan yang lain ini pun tak boleh pasal dia bunuh diri dia Islam suruh selamatkan diri dulu ha, kalau jihad itu maksudnya bukan dia pembunuh diri dia dibunuh ha. okay yang bahagian yang kedua ialah kerana disebabkan kerana dia sudah frust yang mana dia tak tahu lagi lah, jalan untuk meneruskan hidup ni pada dia maka dia rasa penyelesaiannya ialah dengan dia menamatkan hidup dia hal ini kerana beberapa keadaan keadaan yang pertama yang paling besar dan utama ia berlaku ialah disebabkan kita, saya cakap dengan hal ini dengan keadaan uh, insaf bahwasanya manusia memang tak sama ujian-ujian yang dilalui oleh setiap orang dalam dunia ni. Tetapi kita naklah tahu kita, misalnya, kalau uh, kita bagi tahu kalau uh, pergi ke hospital karena hari ini uh, doktor nak bagi suntikan, kita pergi dan kita relax dan dari sebelum sepanjang kita nak pergi itu. Kita dah tahu sebagainya nak kena suntik. dia kata lepas suntik ni mungkin demamkan sikit. Okay, kita pun uh, buat preparation lah. Uh, tapi kalau kita, dan kita pergi tu kita tak tertekan bahawa kita tengok doktor buat keluar jarum nak cucuk kita, kita. Ni contoh yang kecil lah. Kita okey lah, kita memang dah tahu. Kita dah prepare, kita punya uh, apa mindset kita dah, dah ada kat situ. Satu lagi, kita tak prepare. Kita pergi-pergi, tiba-tiba doktor kata, mari nak cucuk. Bagi orang yang takut jarum, memang dia terkejut. Dia ter, oh betul nak cucu ya. Ha, kan? Misalnya itu kalau cucu lah. Tiba-tiba doktor kata mari saya nak kita nak kena buat operation sekarang. Dia lagi terkejut, kan? Sebab sebab kerana secara mentalnya dia tak bersiap. Tiba-tiba hal itu berlaku. Inilah yang menimpa ramai manusia di dunia ni. Bukan yang yang termasuk dalam tujuh atau ribu tadi lah. Apabila dia expect di dunia ini dia nak hidup tanpa ujian ataupun dia tak mahu terima ujian. Tiba-tiba dia lalui ujian. Lalu dia rasa ujian itu dia tak dapat terima dalam hidup dia. Sebab mungkin uh, uh, sama anda daripada awal diri dia sendiri ataupun cara dia diajar hidup nak senang hidup tak boleh ada kesusahan mungkin dia set mental yang macam tu so dia hadapi satu cabaran dalam hidup dia lalu dia buat keputusan, apabila susah ini bukan lagi kehidupan dia mesti tamatkan kehidupan padahal kalau kita lihat sebagian boleh dikatakan semua orang-orang yang bunuh diri tu masalah yang dia ada tu ada juga kat, -kat orang lain banyak orang yang bunuh diri ni famous juga kan artis dan saya tahu isu kemurungan nanti depression ni saya akan sentuh kemudian <coughs> tapi saya nak sentuh ialah apabila mindset dia dia rasa kenapa kenapa ujian ni datang pada aku kita ambil contohlah ramai orang yang meniaga berapa ramai orang meniaga yang yang, yang ada ada orang yang meniaga yang apabila saham dia jatuh ada toki-toki besar yang bunuh diri dalam dunia ni kan, ada artis yang apabila populariti dia jatuh bunuh diri lah apabila dia dah tak popular dia bunuh diri itu yang makan macam-macam sebab tu artis kita tengok, tekanan cinta umpamanya dia bunuh diri itu tengok K-pop uh, Korea, kita tahu uh, Hollywood punya, uh, ada cerita sampai depression tu Britney Spears punya cerita, macam-macam lagi so kenapa padahal kalau kita tengok, bukanlah kerana beratnya ujian tu sangat tapi kerana dia tidak dapat menerima ujian itu di dalam jiwanya, dia berat dalam jiwanya, padahal susah miskin ramai lagi orang susah bukan tentang saham pasikal tak ada berada. tapi hidup je senyumnya di Afrika di mana ramai orang takpe bila ramai lagi orang lain yang takpe bila hidup je kan kan uh, jualan merudum ramai lagi orang lain yang buat jatuh bangun dalam perniagaan ramai lagi pejuang-pejuang yang masuk dalam penjara tanpa salah kemudian keluar berlawan lagi ha? kenapa Kenapa mereka boleh Kenapa sebagai orang tak boleh Bukan saya nak rendahkan Tapi saya nak cerita Salah satu sebab yang berlaku ialah Bukan salah mereka semuanya Tapi kena Kita tidak menyediakan mental itu Kita tak menyediakan Cara fikir itu bahawa dunia ini Ialah tempat ujian tapi kalau kita baca Al-Quran daripada awal Al-Quran sentiasa bagi tahu dunia tempat ujian. Walanabluanna kum bishaiin min al khawf wal joh, wanaksim min al amwal wal anfus Kami benar-benar akan menguji kamu. Walanabluanna kum bishaiin min al daripada ketakutan, wal joh kelaparan, dari kekurangan harta dan buah-buahan. Bagi khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Bagi khabar gembira. Macam mana nak sabar? Bila kena ujian berkat. Tapi Quran bagi hal tuju. Bagaimana manusia, cara fikir yang boleh manusia sabar. Sebab itu apabila kita kena bala, dia kata, Siapa yang sabar Orang orang yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka mereka menyebut kita ini untuk Allah un, kita kepadanya kembali. Kita dulu Allah yang bawa ke sini dan kita akan balik kepadanya. Kita <tuh> Kenapa ayat ni penting? Ini bukan ayat untuk orang mati seperti mana yang sesetengah orang sangka mati baru sebut. Tapi siapa yang kena balak? Allah kata alladhina idza asabatuhum musibah. Orang, orang yang apabila ditimpa oleh mereka musibah. Dengan sebutan itu wirimain awsaf kita ingatkan diri kita. Kita daripada Allah, kepadanya kita kembali. Dunia memang tempat ujian. Tapi kalau kita rasa segala-galanya lah di dunia ni, memanglah dunia ni kecewa. Dunia ni memang mengecewakan. Ada orang lahir dalam kekayaan dengan pangkat kedudukan dan keturunan. Dia mewarisi kekayaan. Ada orang lahir dalam keluarga yang miskin. Bukan kerana dia bodoh. Tapi kerana dia lahir dalam keluarga yang miskin. Ada orang lahir di Afrika mungkin 20 kali genius daripada kita. Tapi sekolah dia sekolah kampung. Oh, tapi dia tak ada universiti peluang macam kita. Dunia tidak adil. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melalui aqidah Islam beritahu kita ini semua sementara mata'un gurur perhiasan yang menipu hakikat kehidupan ialah di akhir akhirat kita lihat kalau kita pergi ke suatu tempat kita belajarlah misalnya rumah kita mungkin elok tapi kita pergi belajar siapa pernah belajar saya pun pernah belajar tuan-tuan pun ramai pernah belajar di tempat belajar kita tu mungkin katir kita buruk biar rumah kita buruk tempat kita pun tak elok kursi kita sempit bilik pun sempit tapi kita accept benda tu untuk duduk 4 tahun di situ sebab sebab kita kata selepas ni ada kehidupan yang lain yang kita akan lalui kita akan balik rumah kita ataupun insya Allah mudah-mudahan kita ada benda lain majulah dalam hidup kita kenapa kita lalui yang payah tu sebab kita tahu selepas itu seorang muslim mukmin yang beriman dengan Allah dan hari akhirat sebab tu Quran selalu pantas kadang-kadang sangat jarang Quran rangkumkan semua Rukun iman kebanyakan Allah zat allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. akhir siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat apabila kita beriman bahwasanya di sana ada the real life kehidupan yang hakiki kehidupan yang sebenar kehidupan yang maha adil, kehidupan yang mana setiap orang mendapat apa yang dia berhak so kita tidak kecewa ramai pala ulama' yang dimasukkan dalam penjara ramai yang dibunuh tanpa di, tam, di atas tanpa dosa bahkan kerana menegakkan yang benar tapi mereka tak tertekan bahkan mereka menikmati hidup di dalam penjara mereka Kata Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sesiapa yang tak dapat menikmati dunia, uh, syurga dalam dunia ini. Syurga yang di dada dia. Dibimbangi dia tidak mendapatnya di hari akhirat. Kena orang-orang yang menikmati, mengenali hari akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangannya. Kita akan tahu, whatever happen dalam dunia ni, kita tak, ini bukan penghabisan. Akhirat, the real life. Ni'mat, la'aynun ra'at wala uzunun samiat wala khatara ala qalbil bashar mata tak pernah tengok telinga tak pernah dengar tidak pernah terlintas dalam jantung hati manusia keindahan yang tuhan sediakan whatever yang berlaku sebab itu dalam hadis muslim yang selalu saya juga ingatkan baca untuk kita ingatkan diri set hatta ashaddul ashadun nasil bukhs manusia yang paling derita dalam dunia ni tak taulah yang paling derita ni macam mana lahir, derita, apa, derita, tadi saya tengok satu orang daripada uh, uh, Mas Salih, yang lahir terpaksa daripada kecil, kena pakai jantung yang mesin tu, baring je dia, tu pun dia buat diploma, buat apa, kan, kerana daripada kecil dia kena penyakit, sehingga sudah tua sekarang, masih lagi duduk berbaring, dengan menggunakan bantuan mesin tu, tak tahulah N Nabi kata, asyadun nasib manusia yang paling tersak sekali derita dalam dunia ni, diambil dia, Dicelup dia di dalam syurga Kan Dimasukkan dia di dalam Di, di dalam syurga Satu celupan Sahaja Ambil masuk dalam syurga Angkat balik Kemudian Allah tanya dia Ya abdi Hal marrabbika minal buksikat Wai hamba ku Adakah telah kau lalui dalam hidupmu Satu apa-apa penderitaan Kesusahan Minas syiddi Susah kau pernah lalui kata La ya Rabb Aku tak pernah susah. Sebab apa? Satu celupan di dalam syurga melupakan segala derita yang pernah kita lalui di dunia. Tak tahulah indahnya syurga itu. Untuk apa? Untuk memberitahu kita bahawasanya dunia yang kita lalui ini siapa saja dia mesti akan melalui penderitaan kesusahan. Tetapi itu semua is nothing compare to what Allah subhanahu wa ta'ala prepare for us provide for us jika kita berjaya memasuki syurganya mudah-mudahan ia tidak semurah yang kita sangka tapi itulah perjuangan dalam hidup ni. untuk membolehkan kita masuk syurga itu maka ada ujiannya kalau mentaliti kita itu kita prepare dalam hal itu kita akan tahulah semua kita kena ujian kita akan lalui, kita akan ambil ujian itu sebagai penderitaan yang menderita dan kita mengharapkan pahala dari sisi Tuhan dengan itu, kalau itu berlaku di kalangan orang Islam mudah-mudahan tu utama, maka kita akan dapat mengelakkan uh, perasaan tertekan apabila derita yang membawa kepada bunuh diri, tapi saya tahu isu dis, uh, depression isu hilang pertimbangan ini, saya akan bincang uh, pada pada soalan yang lain, terima kasih, panjang sikit saya jawab terima kasih <tuk> uh, yang uh, yang uh, <tuk> betul, tu yang betul itu tadi tu ni masuk yang soalan yang kedua tu lah uh, ini memang yang yang uh, macam bila bunuh diri ni, dia, dia banyak uh, dikaitkan dengan faktor kemurungan. Bila faktor kemurungan murung ni, itu satu bentuk itu menjadi penyakit, uh, disease. Namun masih ada masyarakat yang cenderung untuk menjatuhkan hukuman sendiri. Lah. Tidak ada orang yang bunuh diri dan cuba memahami mengapa individu terbabit mengambil tindakan tersebut. bila kita bincang tentang satu penyakit kemurungan ni, so bagaimana Islam memandang ciri? Ya, pertama <sukur> um, uh, apabila dia menjadi satu penyakit, kita kena anggap penyakitlah macam mana kita tengok orang sakit, kita kita tahu bahawasanya itu Allah ibtalahullah kan. <tuk> Alhamdulillahillazi faddalni ala katsirin dan memang ini kita puji Allah taala telah uh, apa menyelamatkan kita daripada terkena ujian itu. Cumanya saya nak, nak <coughs> kita ada dua. Satu orang yang dah kena <coughs> depression kemurungan. Satu lagi orang yang belum kena tapi ada kecenderungan untuk kena. So kita kena kena deal dengan dua keadaan ni. Kita tak mahu cakap pertama pada yang dah kena tu dah dah kena lah kita apa satgi kita kita cakap pada yang belum kena dulu kan yang belum kena ni uh, dia mesti mengelakkan daripada kena kena kemurungan ni satu penyakit bila kita kata penyakit kita tak boleh biarkan diri kita kita kena penyakit yang menyebabkan kita kalau penyakit sekadar sakit kaki sakit gigi kemudian kita boleh duduk ibadat lagi pun tak apalah tapi penyakit kemurungan ni dia lebih teruk daripada minum marah lagi sebab minum arak, dia hilang akal seketika. Tapi kemurungan ni kadang-kadang dia lama pergi, kadang -kadang, dan kadang-kadang kadang-kadang boleh bawa lebih dahsyat pada itu lagi. Kadang-kadang, uh, kadang-kadang oh ada yang sembuh dan sumbamanya. Cumanya, kenapa? Jadi kalau arak diharamkan, arak diharamkan kerana dia memusnahkan akal, maka apa-apa saja tindakan kita yang boleh membawa kepada penyakit kemurungan tu, Dilarang oleh ugama. Kita tak boleh buat apa-apa tindakan. kan Apa-apa saja uh, cara ataupun apa-apa sikap kita yang boleh membawa kepada kemurungan tu kita mesti avoid, kita mesti elak. Sebelum ia berlaku. Antaranya ialah, macam yang saya sebut tadi, antaranya cara akidah kita yang kita mesti betulkan takda kehidupan dunia, kita kena teras. Antaranya ialah, kalau kita selalu sangat uh, duduk seorang dia jadi satu kerisauan yang pelik dan kemudian kita mula jadi rasa sunyi kemudian rasa tertekan rasa fikir satu benda tu tak boleh nak berhenti berfikir hal-hal yang seperti itu. kalau kita rasa kita ada benda-benda yang macam tu kita tahu bahawa kita wajib mengubati diri kita ataupun kita suka melampau berfikir satu benda syaitan Tadi saya ada satu orang datang Saya duduk sebut kepada dia Syaitan ni Dia mengambil peluang kepada Semua keadaan dia, emosi yang melampau Sebab tu agama tu di di pertengahan Marah yang melampau Sedih yang melampau ha, Apa lagi kita kan ha, Apa nama Sayang yang melampau ha, Sayang melampau ni adalah untuk Allah dan Rasul ya. Sebab tu semua itu akan membawa kepada kita diheret kepada kesesatan perasaan kita kesesatan perasaan ramai orang dia kadang-kadang manusia boleh sesat dalam perasaan dia dia sesat dalam perasaan dia itu kadang-kadang dulu orang kata cinta buta tu orang kita terang pun dia tak faham dah dia tak nampak dah kita terang sebab apa? dia sesat di dalam perasaan dia apabila dia layan benda tu sedangkan benda yang dia layan tu berpotensi untuk membawa dia kepada kemurungan tu Sedangkan dia diberi amaran, dia duduk layan juga, duduk, duduk fikir, orang tua jangan fikir. Ada langkah dia, mumpah-mumpahnya orang bagitahu, tak payah fikir, kalau dia fikir macam tu, elok kau solat kau doa, kau duduk, kau istighfar, kau tasbih, kau sebut, la hawla wa la quta illa billah, kau ubati dirimu. Tapi dia tak, dia layan je benda tu. Kalau ada benda yang berkaitan, dia tengok-tengok lagi benda tu. Uh, misalnya, kan, Uh, kita kata cuba ingat dia tak mau dia dia dia suka dia biarkan hanyut macam orang bercinta kadang-kadang dia -kadang satu nikmat bila dia bercinta tu dia sedih bercinta, sedih tu satu nikmat pada dia dia tenggelam dan dia boleh dapat dengar lagu-lagu yang jiwang tentang cinta tu dia rasa macam macam uh, tenggelam dia, dia sedap dia ya? tapi lama-lama tak urus dia kan macam macam cerita kisah dan layla oh, jadi uh, jadi di peringkat yang mana patut dia baiki diri dia Supaya jangan pergi kepada depression tu, Kemurungan itu Tapi dia tak baiki Walaupun telah diingatkan Dia telah diberitahu Dia tahu dia layan-layan Dia orang yang membiarkan dirinya Sehingga sampai ke peringkat itu Di dalam tempoh itu Dia samalah dengan orang yang memusnahkan dirinya tadi Dengan memusnahkan benda-benda yang lain Kerana dia telah merosakkan dirinya sebab tu Bila orang nasihatkan Jangan Awak macam ni Nanti dia akan pergi Pada kemurungan Jangan buat macam ni Nampak tu ada dah Dia punya simptom-simptom tu Tapi dia layan juga Dia tak ambil juga Dia bertanggungjawab Di hadapan Allah Lam hal Okey Kalau dah berlaku hal itu Kemurungan Kemurungan tak Dan tak sama tahap ni Berlaku ni Tapi Kalau dah berlaku kemurungan Dia satu penyakit lah Dia Kita Orang yang tengok Kita baikilah kita cuba bantu dia untuk keluarkan dia memberi nasihat kepada dia memujuk dia dengan kaedah-kaedah yang betullah kan bukan kita pergi bubuh lagi tekanan dekat dia sampai lagi dia tekan tapi dia bagi nasihat kepada dia keluar ramai orang kemurungan akhirnya mereka boleh keluar mereka tersesat dalam diri mereka masa tu mereka mencari diri mereka kalau mereka ada iman ada kepercayaan kadang-kadang dia akan jumpa balik diri dia di dalam kesesatan perasaan itu ini satu satu satu dunia psikologi yang masih, yang sebenarnya sangat-sangat uh, uh, apa nama very subtle untuk kita faham sangat halus dia kan dia sesat dalam perasaan dia tu lalu dia tak tahu bagaimana jalan keluar Kadang -kadang dia kadang-kadang dia, dia dia macam dia macam menikmati tenggelamnya dalam kesedihan dan dia dihanyutkan sebab tu permainan uh, syaitan memusnahkan bani adam dan demikian juga kita sendiri kadang-kadang dengan hal-hal yang seperti itu. Bukan maksud syaitan musnah ni dia jadi hysteria. Maksudnya dia disesatkan oleh perasaan ni. Syaitan suka kita buat benda yang memusnahkan diri kita. Sebab tu orang yang depression ini, bila dia sampai pancah itu, kita tak, ialah ahli psikologi, mereka semua kena bincang macam mana uh, untuk, untuk, untuk kembalikan dia. Macam saya sebut tadi, dalam banyak keadaan, dalam banyak keadaan, Bukan masalah yang besar. Tapi kita yang exaggerate masalah itu dalam pikiran kita. Itu ada peranan diri kita. Peranan membiarkan syaitan menghasut kita. Banyak benda-benda yang berlaku tu umpamanya Saya ambil contoh. Tak berjaya di dalam peperiksaan. Contoh biasa lah. mudah dah tak ada. Tapi ada kekeh juga. Ramai lagi orang tak berjaya peperiksaan dan ramai juga orang yang tak berjaya dalam perperiksaan kemudian berjaya dalam hidup jadi orang kaya raya million air ada tapi syaitan stop dia fikir awak bila tak berjaya semua keluarga pandang lekeh family pandang lekeh awak tak boleh dia hidup macam-macam kamu tak ada ruang lagi masa depan dia blok semua perasaan dia tinggal banyak tu je lalu dia bertindak dia jadi sunyi dia jadi sedih dia, dia bersendirian dia rasa tak ada peluang Kadang-kadang kenapa sebahagian orang tu kadang-kadang kenapa? Kenapa sebagai orang depression? Kadang-kadang, pertama kadang-kadang perasaan putus asa, itu tadi yang syaitan. Dan perasaan tu kadang-kadang perasaan yang mana syaitan ataupun iblis dahulu dihukum oleh Tuhan. Sebagainya kerana takabur. Takabur apa? Takabur iblis tak uh, respect pada Adam sebab dia rasa dia besar pada Adam. Perasaan tu juga memusnahkan manusia. Pasal apa duka cerita? Depression sebab anak tak berjaya ke apa semua. Bukan kerana anak tak berjaya. Dalam perasaan tu anak dia musnah. Tapi kerana ketakaburan dia itu telah dicabar. Nak tak muka mana kat masyarakat. Kata aku punya family ni. Nak tak muka mana kat masyarakat. Kata aku punya kekayaan selama ni. Satu tekan. Nak tak mana muka pada masyarakat. Aku yang selama ni glamor dengan segala. Ni tiba-tiba jatuh. Itu yang artis bunuh diri. Kerana... Ketakaburan itu telah dicabar Kita nampak macam dia renang diri Tapi dia ketakaburan dia Ego dia tu telah diganggu-gugat Dalam mempertahankan ego tu. Dia rasa dia tak dapat hidup lagi Bukan dia tak dapat hidup dengan dunia ni. Bukan dia tak dapat makan Bukan dia tak dapat minum Dia tak dapat untuk tengok manusia lain Apabila dia rasa kalau dia tengok manusia lain Dia rasa tertekan pada diri dia Bukan kerana diri dia tertekan Kita sihat saja kadang-kadang tu tapi dia tak mahu ataupun kadang-kadang berlaku kehilangan sesuatu dalam hidup dia dia boleh je hidup kan tapi dia rasa bahawasanya misalnya mati satu orang dia sayang ni meninggal satu orang dia sayang kalau lah, nak akhidah dia simple lah kita percaya dia kita akan jumpa lagi dia di sana lah tapi satu kesedihan lah Nabi pun menangis bila anaknya wafat Kesedihan tidak ada masalah Kemurungan maksudnya dia membawa duka cita itu berlangsungan dalam hidup dia Sehingga kepada dia tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak fikir. Nak pergi kerja pun tak boleh. musnahkan hidup dia. Peringkat awal tu dia berdosa. Peringkat setelah kena penyakit tu jika dia masih rational. Dia tak keluarkan diri dia. Dia tetap berdosa lah. Bukan saya nak cerita masalah dosa ni. Tapi nak ingatkan kepada yang belum kena. Melainkan kalau peringkat burung tu dia dah hilang akal. Tak boleh fikirlah ni apa Tangan pun tak boleh tahu lah. Orang cerita apa pun tak tahu Awak nama apa pun Dia tak ingatlah diri dia Terlalu murung Itu dia sampai pengkat Itu terlalu teruk lah Kalau begitu sehingga hilang Dia dah gila lah Gila ni uh, Ataupun hilang akal ni Dia satu bab yang lain lah oh, Allah, Allah Tak tak, tak nilai ada orang yang gila akal tu Tetapi sebelum dia sampai ke situ Dia bertanggungjawab Itu untuk kita Remind ourself Bukan kita nak nak pressure mereka ni Cuma kita bila tengok orang yang seperti ini dia tanggungjawab kita untuk agama larang kita biarkan manusia musnahkan diri adalah satu yang dilarang kita boleh biarkan orang musnahkan diri bila tak boleh biarkan orang musnahkan diri kena nasihat dia bukan nasihat yang lagi musnah nasihat dengan baik doa ullah sabiha Robbika bil hikmah wal ma'uzatil hasana segugur jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik kita pun bagi nasihat yang baik. Tengok dia di pressure apa abang. Saya encah tanya dia apa keadaan. Kita cerita sesuatu yang memujuk dia bukan kita pergi tekan, buat macam ni ni tak boleh dia belagi pressure misalnya kan. So tapi kita kita kita selamat. Kita berjaya keluarkan dia itu seperti mana kita berjaya mengeluarkan orang lah. Kan? La yahdihi Allahu bika rajulan wahida khairul laka mimma tala'a alayhi shamsu wa maghribat jika kerana satu uh, engkau itu uh, sebab engkau itu maka apa nama uh, Allah berhidayah pada satu orang maka uh, lebih baik pada satu tempat yang tenggelam dan timbul pada nyamat hari ni baiknya untuk kita yang um, berusaha dengan sebab tu counseling ikhlas itu mempunyai pahala yang besar kena mengeluarkan manusia dari kesesatan perasaannya terima kasih Macam uh, uh, <coughs> Datuk kalau uh, itu lebih daripada individu kita kan tapi kalau yang orang keliling macam dia kata orang yang dalam keadaan kesedihan melampau belum masuk lagi kemurungan macam bila dia, dia dia dia kata apa ni kamu ni mesti imannya lemah kan kamu iman lemah kenapa jadi macam tu dia lebih kepada menghukum dan satu lagi bila kita beritahu, ni kalau bunuh diri ni confirm masuk neraka apa kena dengan betul dalam keadaan lah orang ketiga uh, yang mereka yeah. itu menggunakan agama untuk menindukkan lagi syih. <tose> ya. ya, ada lah orang yang macam tu tu bukan bab tu saja bab lain bodoh-bodoh orang yang ajrin yang macam tu ni. Kan game-game bawang dia terus katalah semua bab boleh pada. <tose> Cuma nya a right, uh, ya yeah. dia dia sebab tu dakwah itu dibina di atas dasar kita sayang pada orang lain tu sampai bila kita dakwah kat orang tu bukan kita jenis nak tunjuk kita bandai kita nak selamatkan dia lah jadi kita pergi jumpa dia sebab tu tujuan dengan sebab tu ada ganjaran kalau kalau kerana sebab muka Allah taala telah uh, la ayyadi la ayyadi Allahu bi rajulan wahida, jika kerana sebab engkau apa nama Allah bagi dia khairum min humurnah. lebih baik daripada unta merong tu unta merong ni hebat Uh, untuk yang paling Paling mahal lah kan Jadi maksudnya apa Maksudnya apabila kita Bila berdakwah Kita mahu orang tu Berkesan lah Kalau boleh Jadi kalau berkesan tu Bukanlah cara kita Macam tu hang ni Iman lemah lah Nak habak tu semua orang tahu Kan Tapi kita menyelesaikan masalah Nabi menghadapi Nabi tengok macam-macam orang Kan uh, Dan kita kena tak Dan Dan dan, dan, dan, dan Nabi uh, Apa Uh, apa akan pergi kepada masalah tu nabi katanya kenapa apa bila mahamalakala sanah apa yang menyebabkan engkau buat uh, begitu kan? uh, apa uh, di kalangan uh, para sahabat uh, seperti Khansa umpama dia dulu kematian uh, masa jahiliah dia kematian saudara lelaki dia dan dia dia dia, dia Sedih dengan kematian tu Dia seorang penyair Jadi dia buat banyak syair Tentang kesedihan dia Digantung kasut uh, apa uh, Saudara dia tu ditengkok dia bahkan dicukur kepala dia Sejak dia masuk Islam Pada zaman Nabi Sehingga pada zaman Omar bin Khattab Jadi apabila pada zaman uh, Omar bin Khattab Omar bin Khattab jumpa dia Ketika tengah tawaf Orang tengok dia macam tu lagi Yang suduk so Duk bawa Cerita sedih dulu ni Daripada zaman Nabi Mau berbakar Duk bawa lagi cerita sedih Sedih tu sebelum Masa jahilah lagi tu Orang tengok dia Orang kata Apa cerita kau? Ha? Macam waktu dia Orang kata Dia kata Dia dia mengenangkan Saudaranya Sakhar Yang telah meninggal Lama lah cerita ni jadi, uh, Om kata cuba ke baca puisi puisi puisi yang dia buat untuk saudara dia tu. Uh, dia kata, Amin Khadimi ya, Amin Jadi di. Puisi lama ke puisi, puisi baru? Dia kata, uh, Om kata, Amin Jadi, Amin Jadi di, Abang. Puisi baru Puisi baru pun kau ada juga Maksudnya cerita berpuluh tahun Kau masih duduk ada lagi Buat puisi baru Duduk menatapi cerita kematian yang lama tu Jadi dia Omar kata Tak apalah baca lah Dia kata ya Bacalah Dia baca Bila dia baca Saya dengar Omar diam Dan saya dengar Omar sedih Kerana dalam puisi dia itu Menyebabkan Omar menakhatat Mengingati adik dia yang terkorban dalam peperangan iaitu Zaid bin Al Khattab. Jadi puisi tu membangkitkan. Ah uh, jadi nak, orang pun tengok apa Omar nak kata. Omar kata da'uha. Biarlah somak kata. Setiap orang menangisi apa yang menjadi kesedihannya. Jadi Omar tak kata apa kepada dia Omar biarkan dia. Bahawasanya Umar maksudnya Umar nasihat dia sehingga dia bersedih sehingga Aisyah radhiyallahu anha berjumpa dengan dia Aisyah kata kepada Khaz'a bahawasanya telah meninggal orang yang lebih daripada saudara kau lebih ber segala-galanya iaitu telah meninggal daripadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun begitu aku tidak meratapinya seperti mana kau bila dia kenangkan Nabi yang wafat tu pun tak macam tu lalu dia pulih tapi dia tergolong di kalangan uh, sahabiah Nabi SAW, jadi manusia ni ada sudut dengan dia, memang dia kalau bab tu dia sedih, bukanlah kata dia sampai tak buat kerja, ronsa, tu. tapi maksudnya kalau bab itu dia sedih uh, jadi kemurungan ni kadang-kadang dia sampai mengurung diri tak berhenti kerja, itu dia dah melampau pada diri dia lah jadi peranan kita bagi nasihat kepada dia bukan bagi nasihat ni hantar kamu sok nakal lebih ni bukan macam tulah nasihat dia bagi tahu bahawasanya kehidupan ni macam tu dia akan berlaku orang lain pun ada berlaku hal yang sama lepas kemudian masa demi masa waktu demi waktu kita akan keluar daripada kesedihan dalam hidup dan kesedihan ini berapa banyak kesedihan yang manusia lalui dalam dunia ni kita sendiri berapa banyak kesusahan Ketika kita masuk dalam kesedihan itu, kita rasakan bagaikan kita tidak boleh keluar daripadanya. Kemudian berapa tahun? Kemudian kita keluar daripadanya dan kita melalui kehidupan yang baru. Jadi ini penting dan saya di samping ini, saya nak sebut kepada ibu bapa dan kita semualah. Ya, bapa, suami juga, bapa Dalam mendidik anak-anak kita, kita kena remind anak-anak kita. Kita kena remind orang-orang kita bahawasanya, kehidupan dalam dunia ni ujian ada waktu susah ada waktu senang ada waktu Allah uji. apabila dunia glamour ni dunia sauce, dunia orang push baju cantik dia dunia orang push makanan sedap dia rumah cantik dia dunia orang push uh, macam jadi dia rasa dunia keliling dia ni semuanya cantik-cantik elok-elok makanan sedap aku sorang je macam ni dia pula-pula tengok benda tu itulah punca sebahagiannya yang menyebabkan tekanan kepada sebahagian orang so dia tak membantu so, dia ditipu mata ul kata dunia perhiasan yang menipu tu memang benar-benar menipu mereka uh, soalan yang terakhirlah soalan yeah. ketiga uh, kejadian dunia dapat dicegah jika kita bertindak segera membantu mereka yang memerlukan bagaimana pendekatan Islam dalam membantu golongan-golongan ini Okey, saya nak nak nak sebut bahal. Pertama, kadang-kadang bila orang orang kena tekanan, dia terasa macam dia nak bunuh diri ataupun bukan nak bunuh diri. Aku ni mati lebih baiklah aku. Ya misalnya kadang-kadang tu masalah banyak ni. Hai kenapa lah aku tak aku nak aku matilah aku ni. Sebenarnya setakat perasaan dia macam tu bukan bukan teruk lagi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahuwataala ceritakan tentang Maryam apabila dia mengandungkan Isa Nabi Isa alaihi dan dia tahu bahasanya dia kaum dia akan kutuk dia bukan dia menyesali apa yang Allah bagi tapi dia kata Allah tuntulah uh, dia kata qalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya uh, dia kata ya laitani mitu qabla hada alangkah baiknya jika aku mati sebelum daripada ni aku dilupai sebab apa dia rasa dia tahu dah apa benda yang yang nak mari kat dia Ha, tapi bukan dia bunuh diri Tapi Lintasan perasaan dia Mati lebih baik kot Kalau macam ni Kan ha, Itu Allah rakamkan perasaan dia tu Di dalam Al-Quran Dan Tuhan tak mencemuh dia Kerana manusia ni biasalah buka, Bila dia ada tekanan, Dia ada lintasan perasaan Kemanusiaan dia yang ajal Yang tunggu puh-puh Hatta Allah SWT kata pada Nabi فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ asafa barangkali engkau ingin memusnahkan dirimu di atas apa yang mereka buat itu jika mereka tak beriman dengan apa yang dengan hadith, dengan Quran ini kerana kau sedih dengan perbuatan mereka kata para ulama tafsir يعni, barangkali ada perasaan Nabi macam biarlah musnahlah diri ini bukan nabi nak bunuh diri tapi rasa bila tertekan tu rasa frust manusia ni ha, baqi'un nafsak tu yakni muhliku nafsak kau musnahkan dirimu ha, ada nabi tak musnahkan diri dia tapi Allah kata hal itu timbul timbul di dalam dalam perasaan manusia sehingga nabi SAW dalam dalam hadis nabi kata wa iza aratta biqaumin fitnatan faqtabitni ilayka ghairal maftun Apabila kau nak jatuhkan um, um, fitnah pada satu kaum, matikanlah aku padamu sebelum daripada aku ini, aku ini ni uh, uh, uji dalam hal itu. Karena manusia ini, itu dilintasan untuk mati apabila mengenangkan hal-hal yang dia tidak mampu menghadapinya. Normal. Normal. Kita jangan dok kata dia ini iman dia lemah. Walaupun Nabi SAW, kadang-kadang nasihatkan kita, dalam hal ini Nabi kata, Nabi, kita remind dia, bila kita kata, mati, aku mati hmm. lebih baik kot, tapi kita mengingat balik. Kalau tak mati lagi, boleh lagi buat amal, dapat pahala, mudah lagi pahala, mudah-mudahan lagi dapat masuk syurga. Ha, kita remind. Nabi kata, lah, ya tamanna, ahadukumul mauta, imma muhsinan uh, fal'allahu yazdad, wa imma mus musian fal'allahu uh, yasta'atib. Uh, jangan satu dalam hari Bukhari Jangan satu orang kamu tu nak mati Dia fikir ada masalah, fikir nak mati Jika dia orang baik Boleh jadi harap-harap dia tambah lagi amalan Jika dia orang buruk Kalau dia buat buruk, mudah-mudahan dia bertawabat Dengan apa yang telah dia buat Jadi Nabi Remainkan Sebenarnya dia benda ni Dia bukan benda main hukum umum ni. Kita kena masuk ke dalam perasaan dia Masuk ke dalam perasaan orang itu Sebab tu mendalami perasaan orang tu tak sama case by case yang berlaku ni ha. ada orang yang kemurungan bila dia patah balik dia fikir bahawa rasanya dia fikir bahawa rasanya macam mana aku boleh murung benda tu kan <laughs> ada contoh kawan dia murung isteri dia meninggal lah. kita sedih lah semua orang ambil isteri meninggal kurung diri tak mau apa-apa semua kan macam cerita Kasin Selamat lah <laughs> kan tapi akhirnya kemudian dia dapat keluar dia berkahwin bu nyumpah dia apa kata alhamdulillah lah tak apalah yang lepas-lepas tu ni dapat yang ni dia lagi macam lebih gembira pula dengan isteri yang baru sebab kerana hari tu yang dikurung diri tu dia rasa tak nampak dah hidup ni banyak ni saja banyak ni saja sebab itu nabi SAW alaihi uh, ajar kita dia nak rilis perasaan nak nak nak nak, nak, nak pergi pada bunuh diri ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la yatamanna la yatamannian ahadukum ah, ahadun minkumul maut jangan seseorang kamu itu bercita-cita untuk mati di li, uh, li li, li dur nzal bih disebabkan mudarat yang terkena pada diri dia bila dia terkena mudarat tu terkena bala dia nak mati aku nak pergi bunuh nabi kita jangan fa in kana maut kalau tak boleh juga memang teringin nak matilah ya, nabi kata Faliakul, faliakul. <coughs> maka hendak dah Dia kata. Allah maahyini. In uh, Allah maahyani. Allah maahyini. Ma'kaatil hayatu khairulli. Ya Allah hidupkanlah aku Selagi mana hidup itu baik untuk aku. Watwaffni jika kaatil maut khairulli. Dan mati aku Jika sekiranya maut itu lebih baik untuk aku jadi dia pergi perasaan yang berlonjak pada dia dan satu satu hal yang kita kena eh, kena kena ingatkan kadang-kadang manusia ni apabila dia tertekan salah satu sebabnya kerana dia tak ada orang dia, dia dia nak berbicara dengannya nak cakap dengan orang ni tak faham dapat jumpa orang orang agama ni pula contohnya bukan semua lah kan dua habar kata masuk neraka semua kan lagi masalah dia perlu perasaan ni apabila dia tertekan dia perlu satu pihak untuk dia rilis dan sudi mendengar itu yang orang pergi jumpa konsular dia bukan selesai masalah pun masalah tu main dalam kepala dia dia buat balik masalah tu di rumah dia sebagai orang lah, kan tapi agama ajar benda lain pada kita agama bukan larang kita cerita pada orang untuk bermusyarat agama mengajar tentang doa agama mengajar tentang munajat pada Allah Manusia ini jika kita berjaya mengajar mereka bahawa tentang kewujudan Allah dan Allah itu mendengar doa kita, dia mendengar bisikan kita. Sesiapa yang bangun tahajud, solat dia akan tahu. Kita kadang-kadang dua jam untuk doa bersendirian dengan Allah. Kita tak cerita pun Allah tahu. Tapi Allah suka hamba hambanya yang ilhah. Hamba-hamba dia yang bercerita, yang mengadu, yang merengek, Orang kata, yang memujuk. Nabi SAW alaihi wasallam bila kena ujian di Taif dalam riwayat walaupun dibincangkan tentang dudukkan riwayat disebabkan oleh kenaan-anan an mahana Nabi Isa. Tapi dalam riwayat yang dihasan oleh sebagian ulama Nabi kata Allahumma ini ashku ilayka dha'f qowwati wa qillat wahawani wa nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'afina wa anta rabbi Ketika Nabi kena luka, Lontar, berdarah kaki, semua turun sampai di kaki. Sedih orang Mekah buang, orang ta'if pergi nak berdakwa, orang ta'if halau, bukan setiap halau. Budak-budak baling batu, hmm, hina. Allahumma ini ashku ilaika da'afa kuwati. Ya Allah, aku mengadu padamu, lemahnya kekuatanku. Wa lat tahilati, sedikitnya hilahku. Wahawani ala nas Hinanya aku ini di sisi manusia Rabbul mustala'afina wa antarabbi Engkau lah Tuhanku Engkau lah Tuhan orang-orang yang ditindas Dan lah Tuh Tuhanku. lah Tuhan Ilaman takiluni Kepada siapa kau nak serahkan aku ni, wahai Tuhan Oh, Nabi macam dialog. Nabi tanya Ila ba'itin yatajahamuni Kepada orang jauh yang tak suka kat aku Bermasamu Am ila malak tahwa amri ataupun kau nak biarkan aku dibuat oleh musuh-musuh yang menguasai urusanku. kau. El lam bika alayya ghadabun fala ubali tapi tak apalah. Kalau kau selagi mana kau tak marah, aku tak kisahlah ya Allah. Nabi orang kata nabi macam munajat. Dalam bahasa kita ni macam kita merengek lah apa ya Allah apalah nak aku ni buat bapa macam tu Allah suka Allah dengar satu orang ya Allah kenapa lah berlaku pada aku ni susahlah aku ni dahlah sakit kita antara kita dengan Allah bukan biar abang ustaz tu ke abang ustaz dia kata apa do doa macam tu <laughs> dia mungkin kan tapi ini antara hamba dengan Allah kita tak cabar Allah kita kita tak cerita Allah tahu tapi Allah suka hamba yang berbicara dengan dia hamba yang datang kepadanya la malja'u wala manja'u min fa illa tidak ada tempat pergi dan tetap lari melingkup padamu maka kita sebab itu orang, -orang ini kalau dia ajar kepada mereka tahajud dia ajar kepada mereka bersendirian tu doa pada tuhan bersendirian tu sebut segala masalah sebab itu semua orang lalu ini kita akan tahu kita semua ada masalah tapi bila kita bangun malam tahajud sujud kita doa kita merintih lega kita rasa Pertama, kita dah sebut pada yang maha berkuasa. Yang kedua, kita tahu dia tak akan sia-sia. Kita sebut macam mana pun, paling pertama tentu dah dia bagi pahala. Yang kedua, segala doa tu dia simpan di sisinya. Dia jumpa kita di akhirat besok. Mana yang kau tak dapat di dunia ni, aku nak bagi hari ni lebih daripada tu. Yang ketiga, kemungkinan dia bagi teruskan pada kita di dunia ni. Yang keempat, kemungkinan juga dia tak bagi yang kita minta. Tapi dia bagi kebaikan yang lain. Atau dia elokkan kita daripada bala yang lain bila kita ada fiqul doa kita fahamkan orang untuk berbicara dengan tuhannya berbicara dengan Tuhan pergi kepada Tuhan pergi kaunselor bukan tak boleh bolehlah lah kaunselor boleh dengar kalau kau chome sikit kaunselor dengar lama sikit kalau kau oncam dia dengar sekejap dia kan kan <ifie chercher> jadi apa, kalau kalau manusia ini pergi diajar kepada dia untuk berbicara dengan tuhannya maka tentu insyaallah mudah-mudahan banyak masalah kemurungan ini dapat diselesaikan fiqhud doa kita kena ajar orang untuk berbicara dan berdialog dengan Tuhan berdoa dengan Tuhan bercakap dengan Tuhan cakap dengan Tuhan tak perlu ambil masa time bila nak jumpa kena naik kereta kena bawa motor kena pergi uh, apa nama booking waktu anytime boleh bercakap dengan Tuhan sebab itu ini adalah ubat yang paling sekali sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi ya ayuhal muzammil Kumil illailail illa qalila wahai orang yang berselimut bangun malam belingkas sedikit kenapa berselimut riwayat kata bila Nabi pergi orang semua cakap tentang Nabi ni Muhammad ni apa menyusahkan masyarakat Muhammad menyesatkan masyarakat memecah belahkan orang duk cakap nak nak buat nak ambil tindakan orang ni nak ambil tindakan Nabi balik Nabi selimut kerisauan selimut dia muzammil Nabiul, dalam dalam riwayat kata, zamilu dalam dalam riwayat zamilu ni zamilu ni itu ketika Nabi balik daripada mendapat wahyu masuk, ke, orang manusia ni bila dia ketakutan, di suatu hari memang dia cenderung untuk tidur supaya dia tak ingat benda tu dia dapat eh, lupa ataupun dia nak bersendirian dia kalau boleh dia nak dia nak nak, nak putuskan pandangan dia daripada alam sekeliling dia. Tapi korang kata ya ayu almuzammil kumil laila illa qalila wahai orang yang berselimut bangun malam kecuali sedikit. Ya ni bangun buat apa? Berdelok dengan Allah. Bangun salat innaka innalaka finnahari sabahan tawila. Oh sia engkau sibuk banyak Inna nashiat al-lailihi ashad wafan, wa akwa muqila. Tapi waktu malam lebih tenang lebih ber dengan Allah Lebih terasa Apa yang disebut itu lebih terasa Itu ber ber ber ber ber ber ber ber ber ber ber ber ber ber orang ber ber ber ber ber ber